Ampuni kami, ya Allah. Kami takut ya Allah Jika kami memikul dosa Tentunya kami Tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Mata kami akan kau gelapkan nanti di akhirat Sehingga kami tidak bisa melihat Wajah Rasulullah Bahkan kami tidak bisa melihatmu Apabila kau ampuni kami Maka mata kami akan terang benerang Di dunia kau izinkan kami melihat Nabi Muhammad Ketika bangkit jiaumul kiamah, kau izinkan kami melihat Nabi Muhammad semua angkat kedua tangan kalian minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah, yakinlah doamu diijabah. banyak awliya yang hadir banyak kekasih Allah yang hadir banyak habaib yang hadir banyak ulama yang hadir angkat kedua tangan kalian katakan semua Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah, ya Allah. Hasil dari 40 hari ya Hati mereka sekarang lunak Menyebut namamu tidak sedikit mereka yang bisa menangis menyebut namamu inilah hasil maulid kepada nabimu Muhammad hatinya dibersihkan olehmu puji syukur kepadamu ya Allah Ilahi Jangan sampai kami wafat membawa dosa. Jika suatu saat kami wafat, wafatkan husnul khatimah. Husnul khatimah. Semua yang hadir, semua yang hadir dan yang menyaksikan acara ini dari layar televisi, izinkan semuanya di akhir hayatnya menyebut kalimat la ilaha in the law. Mu tahagi gina bi agai gihah hisanu amana dan di kesempatan yang baik ini ketika kau buka pintu rahmatmu ada doa kami yang penting yang kami ingin panjatkan kepadamu ini doa yang paling penting ya Allah ampuni ibu kami ampuni mama kami ampuni umi ya Allah yang sakit sembuhkan penyakitnya. Panj Jangkan umurnya, Ya Allah Kami masih membutuhkan pendidikan dan doanya Jika kau ingin akhirkan ajal ibu kami Akhirkan husnul khatimah Bagi ibu kami yang di alam kubur Yang sekarang sudah di alam kubur Dan anaknya hadir di sini Dan anaknya menyaksikan dari televisi Pastikan ibunya tidak kena azab di alam kubur Pastikan ibunya tidak kena azab di alam kubur semua katakan, ya Allah! ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Ada sambungan jiwa Ketika kau merendahkan hatimu. Ada Allah yang melihatmu. Dan ini bukan majlisnya Kiai. Ini lagi bukan majlisnya orang biasa. Ini majlis Nabi kita Muhammad. Ada yang mengaminkan doa kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad. Mengaminkan doa kita. Ada lagi yang mengaminkan doa kita. Para malaikat. Yang senang melihat kita. Karena tidaklah umat nabi. Bangun di tengah malam Dan sekarang kami lewat jam 12 Kamu lihat ya Allah Kami kumpul dari pagi ya Allah Kami kumpul ya Allah Sekarang sudah jam 12 lewat ya Allah Kami masih memujiMu ya Allah Pantaskah hambamu ini diazab ya Allah Pantaskah hambamu ini diazab ya Allah kami mohon di majlis ini Allah Pastikan saya dan semua Tidak kena azab dunia akhirat Pastikan tidak kena azab dunia akhirat Daftarkan nama nama kami Di dalam surgamu Ampuni ayah kami Ampuni abah kami Ampuni abi Ampuni walid Ya Allah ayah kami semua Ampuni dosa-dosanya Terima amal solehnya Guru-guru kami Ampuni kesalahannya Majlis ini mohon dibantu Ya Allah Riyadul Jannah Makin hari makin makmur Makin banyak jamaahnya sehingga terkenal negeri Malang, negeri Salawat, negeri Malang, negeri Salawat, hancurkan Ahmadiyah di Indonesia, ya Allah, hancurkan Ahmadiyah di Indonesia, ya kuatkan gubernur Jawa Timur yang sudah mengeluarkan SK-nya membubarkan Ahmadiyah, jaga iman Islamnya, panjangkan umurnya, bikin gubernur-gubernur lain meninjau gubernur kami, mendukung gubernur kami, jauhkan gubernur kami dari sengketa membubarkan Ahmadiyah, lindungi dia dan keluarganya, kami akan melindungi Allah, kami akan mendoakan ya Allah, pemerintah yang ubarkan Ahmadia semua katakan ya Allah Kami tidak berpolitik kami tidak menganggap pemerintah sebagai Tuhan kami. Tapi di saat kami melihat pejabat kami berani membubarkan Ahmadiyah, maka kami doakan, mohon dijaga dia dunia akhirat sehingga yang ingin melukai tidak bisa karena dia telah menegakkan ajaranmu. dan gerakkan polisi-polisi di sekitar kami untuk menjadi polisi-polisi yang baik, yang jujur, barokah rezekinya, barokah keluarganya, birahmati kaya arhamarrahim. Hancurkan segala aliran saat menyesatkan kuatkan agamamu Islam jadikan kami semua orang yang rajin ibadah berahmatika ya arhamar rahimin lindungi kami dan keluarga dari segala musibah dan maksiat yang belum pernah haji yang hadir di sini izinkan berangkat haji izinkan berangkat haji izinkan berangkat haji yang mau haji katakan ya Allah yang mau haji katakan ya Allah yang mau haji katakan ya Allah Teruskan, teruskan, teruskan, teruskan. Minta diundang, minta diundang. Tawaf di Kaabahah berziarah ke makam Nabi. Allahumma ahlina min indik, wa afid alayna min fadlik, wa insur alayna min rahmatik. وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس العافيهك في الدنيا والاخره وان yang terakhir ini yang paling disuka sama nabi Allahumma fili umat sayidina Muhammad Allahum arham umat sayidina Muhammad wajbur ummata sayidina Muhammad wanshur ummata sayidina Muhammad wa farrid umat ummata sayidina Muhammad waj'alna min khiyar umat sayidina Muhammad wa sallallahu ala sayidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة